ارِس کو پای کی دعویلو شکل اطلاق او یا احساس احساس منا معلومیت فرار مجید کی بتاو سویلو حل تو حسو منو من احد او تسمع لهم رقزا یا فلم احس عیسی منہم الكفر شهر کله معلوم کی عیسی علیہ السلام دین صلی اللہ علیہ چې کله اطلاق شي یالم را شي په شی اوول باندې نو فما من خوشی اوسانانی اول نه مراد موضوع نو معلومی کې د دی نه شيسانانی د دی نه ماد موضون له که دلفف سره لګه دا اوحسته ت لري کا ما تا اووت للق شي او اوول چې کله شي اول پدې کې اشاره ده تقسیم د وضع ته چې دا, دا وزا دوه قسمه ده یو وزا د لفظ ده او بل وزا د غیر لفظ ده د وزر شاده لفظ او بل وزا د غیر لفظ وضع د لفظ چې کلا اطلق د لفظو شي یعنی د دال چې موضوع ده چې څه شي موضوع ده نو فهمه من هو فهم ترازی شه سانی چه موزون لہو ده چیسا شه ده؟ موزون لکه زربا وزا شوه ده معنی ده وحلولا چه کل اطلاق خوشی ده شه اول چه کله اطلاق خوشی ده؟ شه اول شه ده چه لفظ زربا ده نفهم امینهو شه سانی شه سانی تینا ذهن تا سکی گی؟ رازی سوال عرم رم سمانه ده عرم رم استاز ذهن تا شه را دوی ما تھا وطلقہ کله چومتلاق د چوشي د سه اول نو شي نو فهمم نو شيوس ثاني نو ما حرام رام تکه ووي توصيف معنا باندې پوسوي دغدغه تن دغدغه تن سمن خبر باندې پوسوي کنه متچوای چې کلو مطلاق د شی اول څه شي نو شي نو فهمم نو شيوس ثاني چې شي ثاني ذہن ته سکیږي رازي نو اطلاق د وشو و د شي اول او شي ثاني رانی جواب هر کله چې سامي عارف بلغهت وی هر کله چې سامي عارف بلغهت وی چې دا وريدون کې چې کوم ناب لغت سکیږي پوئږي انو بیا به مسله ای لگا جواب وایم مې نوشه اوس ثاني اس په لغت باندې پوئږي نه ته بابا توای چې لگا بابا ان پن پن فلمه وستن سما خان بابا و چې بچی ا یاد تیوي خو دله ثواب درکې هغه خو ارسته ا یاد وي خبر ما نه کوي کنه نو چې کل څه شي وي ا طالبانو چې وی همارګول لا تا وایي چې راځي دا هغه می کاکه هغه وایي دورا خل نو مې بچې همارګول بته همارګول بل لري منګه جزان سو مونږ غریبانه نه غوډه طالب ته پداسي وي کانا نو کلا کلا کوردا و کیږي مونږ کلی کو کاکا تا چاوي خان بيټو ان په دې پورته باندې اغه ته کدا بيټو کنزلي ستا مور بيټو ستا پلار بيټو ستا سټول خاندان بيټو او ک کنزلي نو زبيا خير دي لګ کانا بچو و ځنه پويږي ناغه ته مثلا نه پويږي فممنو شيستاني ناراضي خبر باندې پويږي کنا نو الا چکلا سشيوي عربي اللغه تو وي دا یوشو شو اوس دا وتلیقالري کا نوحسته ووایه معته او حصشیول اول فهمه منو شی او ساانی معلوم شي شي اول علم راشی را شي په چابانې شیلبانې نوخود به خوده سره سر را ځي شیسانانی زه هنتسه کېږي راځي خبره باې پوهېږي که نه اوس لکه منږه وایي چې لګې خیررات لسه شوي دی واده شوي دی چې کله لګ باې شو شي را شي به خیراتو سره خود به خود سره په نارلم را ځ که نه نار باند دی دارنې سر ې دی بانې علم شو شي را شي وره دا نب نه دی دا انستانې و چې بغونته کسی دی لکه د حکیمان په دی بانندې پوهږي تقریبا لکه ټولي ب مه ترجمانیڅوک کوي ن نب کو لکه بلکل داسې چې هر پهکې ووي لکهه داسې دي پهکې داسېدي پکې داسېې پهکې خو چې سووک س کږي پویګ نوابز نتولی معلومه او دا لفظ دي غیر لفظ دي کنه غیر لفظ مونږ سره دور پویګو چې او خلاصار شروع کو طالبان نوابز نوي دا داسې وي کلاس کنه او لاس وله کنه نوابز دي نوابز ته معلوم دي چې کوم دي کنه خاصه لګه کی کنه او سره په سر جوړی لګه کنه دا سوي نیوي توبخه ته توبای لازماره پتو وته کلاسونی وی دا که سند په کینه نواب خودی ځای کې نه پورا د غ دی کشا لکهه او د نیولو بیا طرریخه ده لکهه چې کم حکیمان معلومی لکه د نیول هم طرریخه ده د بماړی د لو هم ریخه هره تریخي دی خو به هر دا داسې دکه نه ده چې لکه د دینهسیزونه کېږي معلومیږي اوپارارت کا یو تعالب دی اوغ چې کمنو سبق کې چټی و نو توواره دا چې د بګه خو نه ما شو خراب کړی سب نه سب دا چې مطاله ک خو لکه ماشو به ککری دی خراب کړی خبره باندې پوېږي دا یو شي نه بل شي سكيږي معلوميږي دا یو وضع موجوده دا بل موضوع نه هوده دا اتلقه او احس سماوي پرون مونږ د دې باندې خبره پریخيوه دا تقسیم د وضع کي چې کله او د پار د تقسیم د محدود رشي هغه او جایز وي هغه او سوي جایز وي چې کله تقسیم د حد کي نو دا تقداس نيوي جایز نيوي چې را د تاریخ دې او غدا تاریخ دې مونږ ته پاتانيشته دا به صحیح نه دي دا تقسیم د حضره وي تقسیم نه محدود نه تقسیم نه محدود بانی پوش وی یا وزده لفظ دا او بلو وزده مطاوت لقا او احسف الشیع الاول چه اطلاق اطلاقوشی او یا احساسوشی لشیع الاول او پیمابینو الشیع الثانی خلانو سرماوی بعد العلم بالوض چه سامع عارب باللغت یا عالم بالوضع بی قیلا دائیو اعتراض نقل کی شارحو چونکه لگا هم باو نه نو ددي وژ چې کم نو پقيله سره مصددر کوي اعتاز پقيله سره مصددر کوو چې اعتاز نهقل کوي لکه اعتاز دا دی چې متا وت ل کا متا چې دی نو دا د پاار د عموم دا زم مینا او را ځي د منطق پبار دا سور د موجبه کولی دی ور د چا دی موجبې کلی دی مطلب سر ټایم کې او په کوم وختې چې طلاق شو شي شي نو فباې نوشي او ساانی دی پ سوال کې چې ووضع د حرفې نه خارج شو و د چا یا د هر په معنا کې چې کمما دي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 دا اسم ما لا مةته لاضافت دي صحیح ده که نه فوق سق یا فوق ص یاره دا بهې مو نو معلومیږي نه قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل, قبل. شي قبل قبل نه دا مع نه چې کم نه معلومیږي بیا نو داشي زونه خو خاالت شو ت شو معوت للقه نومونه اطلااق د مننوکوو او مون ته خو چې کم معله معلومه نه شو معنا چې کم معلومانا شد. توهایی چه ما تا اطلقا کلم چه اطلاق کیگی نفوهیما منو شیوز ثانی زهن تا برادی شد ثانی وزد حرف تی نسشوا خارج شوا یا وزد حسمه و لازمتو اضافت اجیب خواه قیلا ویلی شویدی چه یا خرجوان هوزو الحرف چه خارجی گی دینه چه کم دینه وزد حرف خارج شدینه وزد حرف هیسو لای فمن معنا هو چې نفه هم کېږې د دل چې کمدنو معنا لا فمن هم معنا هو نفه هم کېږې د دی چې کمدونو معنا دی دی معتاوت کل کلی چې اطلا خو شي بلکې ضا وت لکهه معو دوهم میې دوه میمتین چې کله اطلا دغدم کو شي سره د غدام د غه می او که نه باجوولانګوری په ات باډرڅکوسه کېږي اوسوم باباگان نی چې کلهمون ک غیر مخصوبی ووائ که تن د سره را ون غونته کې کو بیخی زوی ویگانا. اگر دی دی زوی دی دا دا دا دا جا که لکه اوس هم شوي دي خو لکه دا باباگان نه دي باې اوس هم دا ویره بدل خدات به و لکه به و خد زمونږ ملګرو تا په دا ره داسې یاستله او نو بل بدلې خا لکه جا چې جامات کوي ی جممات کې مامو نهما ورته و مع لکه تا پسې دا خلک اوسې مسلمانهته غار وخت داسېکار لکه چې سړي جامات کړی و اوی زمان دا سه مقتدیان دی که نا شه و اید وای و ایماتوی چه ای نرخمان نرخیم وایا نرخمان نرخیم او غیر المغضوب علیم ولق دوالین وایا نو خریقه یکدریقه یوی ماتو سکی ازا نوی کون نرخمان نرخیم بانی پویگی دا الحمدلله رب العالمین نررخمان الرحیم دا کدانون دیری سرسکاوا سڑا په خوا په بابا جوړ کې د <متحدث> پنځپریانو څخه داوه چې الرحمن بيبي عبدال الحمدلله رب العالمین باندې به ودرېدو او الرحمن بيبي کنه نو چې دا وینو پنځپریې می <متحدث> ما چې الرحمن و رحیم وایا کنه الحمدلله رب الرحیم الرحمن الرحیم وین الرحمن الرحیم وایا او غیر المغضوب علیهم و لا الضالین وایا نو چې څنګه یو یې زمګار نشته مبا زوی ته دا قوم او په دم د غمی ماتین <متحدث> له ټ د کوي بله غ دوم یخ متین بابا چې کمون کېټول باې خدا و بخې شه او الم دباور که هغ پهې کتاب لیکه یا ص او سواره معاقغونو ک دودي ظالم چې څوک دو دوی پاغبانې کتاب ل کله دیی سر را وړې الظالم حاللهونو ک دودي ظالم کوړي ته راغلی علیمانو تخرون وک غړ تکرون ووش بیا دله بیان ورکو چې دله بیان ورکو بیا عالمانو مسله وړث پونو شو نو ضروري مسله ټول نه پاتې شو چې زواد د غداد د موزني کې داوی مسله پاتې شو چې په خدا د په دواد شروع هغه رسو کې ما دا, کانا دا تا چا ویجه را استاد دی کې وکم او صحیح کنه مله خوشاله کارينه تاسو کچې کمې وبسي و اطلاق الحرف بلازم زمیمت غیر او صحیح خیر به هرحال دا به کې خبر را لا خدا تجوید نره تجوید چې ده کنه دا فرزي تجوید علما او طلبه ولر پیدا کړه باړي شه څخه بدو شي زنه زو سره درې مې یادوم زګه دا غا غ درېم ضرورت نو یو هغه نه خوا صرف یادل چدا علم لډېر ضروری به مې تجوید یادل چدا علم لډېر سې دی ضروری او زمونږ ضرورت ته زو سره درې مې یادوم اخلاق ده زمونږ یاري ته ضرورت نو هغه ماشالله وکنه کنه خو اخلاق ډېر څه ضرورت مږه اخلاق دلا سبای سپر نوم پکا ته کیسه شی مونږه په خوله یقین کې زمونږ نه کور موت مرتانګي خورتانګي بلر تنگی غرور تنگی ادا طالب مولای په خدای کناقدس اخلاق کله کطری ماشاءالله سبحان الله دس خل خوې کله کدس پو دا دا دا ګلوه مساله ده لګا نه د دې مساله په ټول اخلاق باندې غور پکار دی دا اخلاق کتابونه کتل پکار دی خپکه کې بده باندې ما مدادری سيزونه چې کم نه ډیر زیات ضروری عالم لپاره فدوی زګه زرو نه سپا کې وسو کوی مستمخ شاته بوچ الحمدلله رب بالغلمین کاندہ پریدو قران بوي کانا په د هغه کې په دریواله چمکه به وای بیا وس شیخ اله کانا موږ به اله کو سانو قران محمد الله رسول محمد الله رسول دغه کده په پاکستان کې راغله چوه محمد الله رسول قران مجید کو فارابای کراغله پښتو کې بنوي فارسی کې بنوي بلچو کې بنوي دا تجوید لو کو کوي نو لو سابراهيم الله تعالی ډیر زور لګور دې کلمه توي ور نماز ترجمه و تاسو لیدلې کلمۃ طیبہ تشریح ترجمه نیلو صاحب رحم الله تعالی کتاب نیلو صاحب غریب مولا تاسو څنګه پیژن تاسو غواړ سره اور پیژن کنا کلمۃ طیبہ ور نماز کا تشریح ترجمه دا کتاب د ور رساله دا پایک ولت والین باندې لیکلې دي خطا ول زوالین نو زوالین معنی سورې کوونکې دا ذل سوری ته وای کنا ولت دالین دی وی د دال معنی د لار خودون کې دلالت نه دی صحیح را کنا ک زالین دی وی خویدون کې دی وی ک نو زلات کنه نو ویتو وایا ان شاء الله کمټه کې نازل کړه وغاتاو وي ای صحیح اچ قاری سے مشق قرنی چايه او صحیح طریقې سره لپس پڑھنی بانده باندته چې مخرج معلومی صحیح طریقې سره دیو کوشش دیو کې کوون نشو ندوخ خپل کوشش وکړو وو ک کنه په صحیح طریقې چا کمندنه مو د 10 دا کول کار دی صحیح طریقہ دا سه اوسدارټې مې دا سره خارياني مدرسې کې اغه سر چې کوم نیو پینځمه ټکي نه دا قاعده و سره پدې کې شرمې گئی ما شرمې گئی ما پدې کې زمون کاری صاحب الخليفه کو بخی شفیع الله کاری صاحب زمون لوی عالم زمون د دې کلی وړي خ خاریو اغه سربلاو طالبانو چې کمونه تجوید کو قاعده به و سره ویلا چې ته شغه سره به قاعده ویلا بس هغه به الفاستکو الفاستکو پدې کې شرم نشته دا د الله کتاب د خولي طریقې سره ویل پکاری چې چا نه بس پینځه پینځمه نه درزه یاب تک ورکوې هپتا کې اب یو یواز دا ورکو چې خقاری هغه توای مونته یو ګنټه مشک کو مونته یو ګنټه ښای دا وایا په بد بټ سړې نه دا خقار دی مست سړې مخې شي ګڼه کې سړې مخې دا ښاړنی غړې ټیم کې کಾಣي چولی خلک کوئی دس شي دي او بل مزنه کې کله کله نه جلي کو مونګه بالکل غلط مسکو کنه نو خیر دې که سړې را پورو نو وې خبر نه دا کې سړې کو نو کې خبر نه دا کې سړې کې خبر نه دا دومره مسئله ني دي او خبر ا داسې ده چې هر په هر باندې بدل کې دي سروڅه کې بدلو کنه بدلو ها داو خا دا د دې فرق نه کوو دی دي او قاين دي دې کې فرق نه کوو فاضه او فاضه په دې فرق نه کوو که اندې سره humanities تبا کېږي لکه وقاب ته کاپ دا هیڅ فرق هم منګلګا موند دا مونږ لږه دغه چې کم نه خیر دې زما په دې خبر مخه پکې کې کات څه ته پکې راشې نو راشې دا پکې آسې تر جمله مو ته ریځې خوبه ده ني صحیح او اطلاق الحر بلازم می غیر صحیح او اوجیب سره جواب کی او اوجیب سره جواب کی شدا متا اطلق او اوحس کوي لې دغه نه شکه له اطلاق شي نو په یمه منو شی اوسانی نو دې جواب کی حاصل له جواب چې اطلق کی اطلاق ته او اطلاق مطلق ذکر دی اطلاق مطلق ذکر دی او شی چې مطلق ذکر شي کی نو شی رت کیږي کی فرده کامل دا سر ودي چا دقيقي فرد دي تا او فرد دي كامل په اطلاق کې اطلاق صحيح ه لري فرد دي كامل په اطلاق کې اطلاق صحیح ه لري دا حرف اطلاق چې اطلاق اس شي صحيح ه شي نو اطلاق صحیح ه چي دي اطلاق صحيحا نو هغه معظم مي زميمتين نه چاغه زم د چا سره دي زمي مي سره دي خبر باندې پوښي کنه اوبه زم د زمي مي سره نو بغیر ده زمد زمینه ده حرد اطلاق اطلاقی سا نده صحیحا نده نو ده تقیدو کو سو کو ده اطلاقی مقید که پا د ده چا سرا صحیح سرا قید ده چا سرا یعنی ما تا اطلق اطلاقا صحیحا چه کل اوشی اطلاقی سا صحیحا نفوهم امینو شه او سانی یہ جواب بانی پوش شوی اجیبا جواب شوی ده بی ان المرادا چه مراد چه کم اگر متا اطلق اطلاقن صحیحن دی کله اطلاق او اطلاق څه شي صحیحا وا اطلاق الهر فی بالاقدم مقدمی مت غیر صحیحن او اطلاق ده هر بغیر دقدم دقدمی مینا هغه غیرو صحیح هغه سننه صحیحن ولا یبعد دې سره ځکه نن دی جواب کئ دویم جواب کئ دویم جواب, جواب دی, دی, جواب دی اطلاق نا مراد وی استعمال اطلاق نو مراد څه شه دي استعمال له چې ماته واستوملہ کله چې ده استعمال شي نو هر چہ محاورہ کې استعمال شي نو بغیر د زم د زميمي وي چې فقره کې څه شي استعمال شي جمله کې شي استعمال شي نو استعمال د بغیر د زم د زميمي نه وي نه چې استعمال شي محاورہ کې مراد د استلاق نو شه ده د استلاق نو استعمال له ذ دې جوابونو فرق څه دي متاوت لقال ته کې اطلاقن صحيحن او دل کې اطلاق نه مراد استعمال واغس فرق د جوابونو څه دي فرق د جوابونو دا دي چې په جواب اول کې تقید دي حلته وسر څه لا کول دي کېد اطلاق فرق کېد صحیح نه لګو کنه متاوت لک اطلاقن صحیحن نو ال ته کې او دل اطلاق واغس په ماناد استعمال باندې معنا الته محذوف راوی است قید صحیحہ قید راوی است اطلاقی صحیحہ صحیح ده کنا اودل ته مطلقہ په مجاز معنی باندې واغستو شغا ده استعمال څه چیرې استعمال فرق باندې پوښوي دمه خبره شارح جامعوی دا دیم جواب بعید نه دی ندین معلومه شو چې اولنې جواب لکه بعید دی بونسوي ولا يبعدونه وي ها ولا يبعدو کنه و دا دویم جواب بعید نه دی ذهن ت ذررا دی ذهن ته ذررا دی او دا اول جواب ذهن ته زره نهغه بعید دی معلومه شو ته خود به خود معلومه شو ولا يبعدو بونسوي ولا داځم جواب وایسنه نه جو نو اولنې جواب وسو باید سو اوس وجہ وجہ دا دا اولنی جواب کې محذوف رایستلو التزهابو قید محذوفتا قید چتا او دلتا اغستل دي د مجاز متارف اطلاق په معنی د استعمال دا مجاز است دی او تعارف ته او محذوف ته زر ذهنه نذی او مجاز متارف ته زر ذهنه نذی شو مجاز مطار ته زر ځ سکی کي ځ خبر باې پوه شوي لکه اماه مثله دو شوي شاشاي چې تاسو وواي چې نو خورم و غمه نو زههنډړی ته ځې که زههن د غ دانو مدانو ته ځي خبره باې پوه شوي حالان کې دغمو خپله مع خو داې دي که نه خو زههن زر ته ځې دوډی ته ځې خبره بان ی هغه مجا متاف دي او مجا ته دی نو مجاز مطارب ته زر ذہن زي تک سړي وي قسم نه کوي تا تا قدم کي خود رو دي څه مطلبي دا مطلبي چي ها يمه خود در کړ دا مطلبي خبر داخلي دل مطلبي داخلي دل مطلبي کنه مجاز مطارب ته زر ذہن زي او حقيقي مانه تکل کل زر ذہن او اگر التقد اطلاق پله مانه واغ خو مقيد او په قيد باندې چا قيد محذوف او واقع ته زر ذہن نوزی اودل دک مجاسو متارف اودل کچ کله اطلاق وشي مطلب استعمالي وشي نو استعمال ته زره ذهن سيږي زينو دا جواب اب باید نشاغ جواب شو باید اوس په پونسوي سپرو پم دا جواب خو کوم دا ا ګوړي کی دیر بابا جی بچوې سبقوې دا څه سر کته کو چې زه یې ما پورې پاي باندې وو لې چاو پورې وې او چاو په پيزو پورې وې چاو پلاس سره وکړه کانه په پیسو مې وښتو بیا به راځه مګړي که په دې بیا چې پلا را تونو طالبان لږ په کور کې دا سی یو طالب لبل تنه بابا وو په سیو ورک نو تاسو کې دا شته تو با سخاوت نو څنګه تر بابواللي ولایو بودو بای دنه دا اي يقال چوي له شي چې المراد با اطلاق الالفاز چې مراد په اطلاق د الفازو اي اهل اللسان في محاوراتهم چې مراد د نه کوم نه دا چسته مالک اهل لسان په خپلوا چاكي محاورو کي او بيان مقاصد هي او په خپلوا مقصد ادا کولو کي چې مقصد په سقي خار کي فلا حاجت اله اعتبار قيد زائدن نيسته ضرورت معتبر اول دي او قيد چاته زائد اتاه پاغه جواب رات که نه اطلاق صحيح نه وي قيد را واسي هغه هر گجرو چې زما شمول لسدي واغي دي خود وی دی فلا حاجتا نيسته ضرورت چ کمر اعتبار قيد زائدن هم معتبر کول دي او قيد چاته زائد اتاه زو زيارت سن د الگ دي دی له الگ بهير کي کنه دا ویسم نن خو لاکه کله یوسپیده له ستمنټ کې هېیاکتو نو फायदा وایي